Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wa bihi nasta'in Ashadu an la ilaha illa Allah Wahdahu la sharika lah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 Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhumah. Kata dia baina Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtu. Iza huwa bi rajulin qa'id فسأل عنه فقالوا ابو اسرائيل نظر ان يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصول فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد wal yutina sawma atau kama qala hadis sahih riwayat al-bukhari ibnu abbas radhiyallahu anhu menceritakan kata dia nabi s.a.w. sedang berkhutbah tiba-tiba pada masa itu nabi dapat melihat ada seorang lelaki laki duduk berdiri tengah panas nabi bagi khutbah tengah nabi bagi khutbah nampak di luar duk berdiri tengah panas fasala anhu nabi tanya siapa dia dia tu apa hal dengan dia orang lain semua duk ada dalam duk dengar khutbah nabi dia seorang duk di luar, duk berdiri cegak tengah panas. Nabi SAW tanya sahabat yang duk ada ni. Nabi kata sapa dia tu. Sampai tak masuk dalam. Lepas tu duduk berdiri tengah panas. Serah-serah bersapa. Fakaluh. Jawab sahabat Nabi yang duk ada dalam masjid ni. Abu Israel. Dia kata dia ni, nama dia Abu Israel. Abu Israel. Nazar, an yqom fi shamsi, wa la yqod, wa la ystazil, wa la ytekalm, wa ycusul. Dia ni sudah benazak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nazak dengan Tuhan. Dia nazak, dia nak berdiri tengah panah. Dia tak akan duduk sekali-kali. Dia tidak akan bicarai tempat teduh. Dan dia tak mahu bercakap dengan siapa. Dan dia nak posa tiap-tiap hari. Ini ceritanya. Nabi SAW di wasiat tengah bagi khutbah. Nampak satu hamba Allah macam ni. Keadaan dia. Dalam masjid tak mahu masuk. Duk di luar. Di luar pula pergi cari tengah panas. Duk berdiri. Berdiri tak mau duduk langsung. Tempat teduh ada. Saja tak mau pergi duduk. Tak bercakap dengan siapa dan dia dalam keadaan posa Nabi pun risau juga bila tengok macam ni apa hal dengan dia ni? ni apa masalah dia orang lain boleh masuk duduk dalam masjid yang dia sampai dalam masjid tahu masuk ni pasal apa duduk berdiri tengah panas sedangkan tempat celup dah ada banyak apa hal dengan dia ni bila Nabi tanya sahabat-sahabat, sahabat, sahabat, sahabat bagi tahu dia ni nama, dia Abu Israel, yang diperjari lebih tu, tu pasti dia bernazak dengan Tuhan. Dia nazak dengan Tuhan, dia nak berdiri tengah panas terik. Dia bernazak dengan Tuhan, dia tak mau duduk. Dia bernazak dengan Tuhan, dia tak mau pergi tempat teduh. Dia bernazak dengan Tuhan, tak mahu cakap dengan siapa pun. Dan dia tak bernazak dengan Tuhan, dia nak kursa hari-hari faqala nabi sallallahu alaihi wasallam nabi bila dengar penjelasan sahabat macam tu nabi kata nabi kata muruhu falyatakalla nabi kata siapa yang boleh free bercakap dekat dia tolong sat pergi jumpa dia bagi habaq dekat dia bercakaplah dengan orang wal yastadhil bagi tempat teduh ada pergi duduk tempat teduh pasal apa yang duduk terga diri tengah panas Nabi kata duduklah Buat apa yang duduk berdiri Duduk Tapi puasa yang dia benazah nak berpuasa Kerana Allah itu Sempurna akan puasa dia Hadis itu hadis sahih Riwayat Al-Bukhari Muslimin dan muslima Yang dirahmati Allah sekalian Dibadah hadis ni dapat kita faham Bahawa Islam tak suruh Kita pergi jadi sampai macam tu. Islam tak suruh kalau nak perbaik diri atas alasan agama jangan sampai merosak diri. Bernazam jangan sampai membinasakan diri. Nazak tu baguslah. Nazak nak buat satu benda baik kerana Allah. Tapi piduk nazak dengan benda tak bukan-bukan ni pasal apa? Bernazak nak berdiri tengah panas. Apa satu faedah dia dapat? Bernazak nak berdiri tak mau duduk. Apa satu faedah dia dapat? Bernazat tak mahu nak bercakap dengan orang. Apa hal dengan dia ni? Ugama tak sorok benda-benda yang macam ni. Maka Nabi SAW kata, siapa boleh pergi bercakap dia, tolong Zat pihabak kat dia. Tak sah buat benda-benda yang tak ada kena-mengena dengan ugama, yang tak ada manfaat dalam ugama. Pihabak kat dia. Tapi posa, ini benda bagus. Wal Maka posa hendaklah disempurnakan kalau sudah bernazat. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Seorang sahabat yang lain nama dia Hangzalah bin ar Arabian. radhiyallahu anhu. Dan Hangzalah ini dia adalah katibul wahyu. Dia penulis wahyu. Nabi SAW. Nabi terima wahyu. Nabi suruh dia tulis. Nabi nak hantar sorat dekat siapa-siapa. Dekat pemerintah negeri mana dan sebagainya. Dialah menjadi katib. Menjadi penulis kepada Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia orang bagus-bagus lah. Kalau tidak Nabi tak ambil. Jadi orang kanan Nabi. Hanzalah ni sahabat yang baik ini. Pada satu hari kata dia. Dia lakiani Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Faqala kaifa anta ya Hanzalah. Kultu nafaqa Anzalah. Hanzalah ni satu hari, dia kata, Selina Abu Bakar mai jumpa dia. Abu Bakar kata dekat dia, anta ya Apa haba kamu, wahai Hanzalah? Selina Abu Bakar tegur dia. Kamu apa haba, wahai Hanzalah? Tiba-tiba dia jawab dekat Selina Abu Bakar. Dia kata, nah ha -ha Dia kata, Habak tak baiklah, Hanzalah sudah jadi munafik. Dia kata. Satu orang ke Nabi, satu penulis yang dilantik oleh Nabi. Tiba-tiba satu hari, bila Seri Naubakar jumpa dia. Seri Naubakar tanya dia apa-apa. Dia boleh dijawab jawab ke Sayyidina Naubakar macam tu. Dia kata, Anzalah an sudah jadi munafik. Seri Naubakar bila dengar macam tu, kata dia, Subhanallah ma takul. Dia orang kata, subhanallah, ni cakap apa ni? Subhanallah, apa kena dengan kamu ni? Yang kamu pergi bercakap macam ni, kamu pergi kata kamu, kamu dah jadi munafik. Apa hal, apa kena dengan kamu ni? Jawab dia, نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ يُذَكِّرُنَا بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ كَأَنَّا رَأْيَعَيْ Fa iza kharajna min ind Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasnal azwaj wal aulad wadhay'an nasina kathira Dia kata aku frust betul dengan diri aku sendiri Hamzah kata dekat Sayidina Ubaqah dia kata aku kecewa dengan diri aku sendiri Dia kata bila aku duduk bersama dengan Nabi SAW Nabi bercakap tentang syurga Nabi bercakap tentang neraka ain. aku yang dengar ni aku rasa macam nampak pada mata aku apa yang Nabi kata bila aku duduk dalam majlis Nabi bila aku dengar Nabi bercakap aku rasa yang Nabi cakap tu macam aku nampak kalau Nabi cerita pasal syurga aku rasa macam nampak syurga kalau nabi bercakap pasal neraka, aku rasa macam aku nampak neraka. Aku takut nak buat benda-benda yang boleh menyebabkan aku pergi ke neraka. Dia kata aku kalau duduk dengan nabi, aku rasa aku cukup rasa. Aku rasa aku cukup elok. Aku aku rasa aku manusia yang cukup baik. Dia kata. Fa iza min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi malangnya, bila balik aja daripada majlis nabi sallallahu alaihi wasallam bila balik saja Bila balik saja hmm, Dia kata Masih lagi nak main-main dengan isteri Dengan anak Dengan harta benda dan sebagainya Dia rasa fresh Bila duduk dengar Nabi bercakap ni Berasa macam nak jadi orang Islam cukup baik lah Balik ke rumah Dia kata ralai habis Lupa dia kata nasina kafirah lupa sungguh-sungguh dia kata apa yang nabi habaq semua lupa dengan kerana tu dia kata nafaqa anzal aku ni munafik sebenarnya dia kata depan nabi le golai bila balik ke rumah jadi macam lain dia kata aku ni munafik dah qala abu bakr radhiyallahu anhu saynu bakah bila dengar dia kata macam tu saynu bakah kata Fa Wallahi, inna sann al qamis lah ada. Sebab kata kalau lagu tu kita ni nampak sopah. Sebab kata kalau macam tu nampak kita sopalah. Aku pun macam tu juga. Sebab kata aku ni pun bila dekat depan Nabi, bila dengar Nabi dok bercakap ni takut dekat tuhan ni tak tahu nak apa. Bila balik habis. Sinubak kata kalau macam tu nampak kita ni dua-dua nak sama. Fan talaqtu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillah Maka dia kata dia dengan Sinubak dua-dua pergi jumpa Nabi sallallahu bila sampai depan Nabi lagi sekali, Allah kata nafkah Allah ya Rasulullah. Sampai depan Nabi dia kata ya Rasulullah, Allah dah jadi munafiklah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila dengar kata dia ni, Nabi kata dekat dia, 'Wanazak'. Nabi kata pasal apa kamu cakap macam tu? Kata dia ya Rasulullah na kunu indaka tuzakiruna bin nari wal jannah ka anna ra'yal ayn Dia habaq macam tadi juga dia kata ya Rasulullah kami ni kalau duduk dengan kamu kamu cerita pasal surga, pasal neraka kami merasa macam nampak benda yang kamu cerita Tapi bila kami balik ke rumah kami jadi lupa benda yang kamu cerita tadi Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi jawab kepada dia نبي كتب والذي نفسي بيدي لو تدومون على ما تكونون عليه عملي وفي ذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظل ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة أو كما قال هذه صحيح رواية إمام مسلم Nabi SAW kata kat dia Demi Allah Tuhan yang menyawa aku ada dalam tangan dia Nabi kata Kalaulah sekiranya kamu balik ke rumah Masih terus menyesal dengan hidup kamu Macam kamu duduk ada depan aku Wakil zikri dan kamu balik ke rumah Kamu dalam keadaan sentiasa Tu ingat Allah SWT Tak lupa-lupa walau satu saat pun Pasti para malaikat akan menjabat tangan kamu. Dan bersalam ucap tahniah kepada kamu. Nabi SAW kata kat dia, Kalau hampa ni balik ke rumah pun macam mana keadaan duduk depan aku juga balik ke rumah pun duduk takut ke Allah sampai bukan-bukan juga balik ke rumah pun ingat Allah ni sampai satu detik pun tak lupa kepada Allah juga kalau hampa masih dalam keadaan macam hampa duduk depan aku malaikat nanti turun maik jabat tangan dengan hampa ucap tahniah pasal hampa lebih hebat daripada malaikat walakin ya hanzalah Nabi kata tapi wahai hanzalah sa'atan wasa'ah saatan wasaah saatan at. sa wasaah nabi ulang tiga kali nabi kata tapi hanzalah nama kata kita manusia ni kita ni kena agih-agih masa itu maksud dia satu saat kita beribadat kepada Allah satu saat kita kena fikir macam mana nak memenuhi keperluan kita sebagai manusia ada masa kita ingat Allah subhanahu ingat sungguh-sungguh ada masa kita kena ingat, kita ketua keluarga bertanggungjawab mencari raduqi untuk makan minum ahli keluarga. Nabi SAW ulang benda itu tiga kali. Hadis itu hadis sahih, riwayat imam muslim. Muslimin dan muslimak yang dirahmati Allah sekalian, kita kena mengaji. Kita kena mengaji. Ceramah pun kena dengar, mengaji kena lebih lagi. Kerana melalui kuliah pengajian sahaja, kita boleh terbiak diri kita. Melalui kuliah pengajian sahaja, kita dapat jalan benang. Jalan benang, jalan yang sebenar. Macam mana kita nak beribadat dalam agama? Tanpa mengaji, tanpa ada ilmu yang bersumberkan Quran dan hadis Nabi SAW, kita akan buat satu-satu benda dalam keadaan teka-teka sahaja. Bila kita mengaji, kita jumpa Oh, macam ni Rupanya Nabi suruh buat Kita buat macam Nabi suruh buat Kita tak akan silap sampai bila-bila Tapi kalau tak mengaji Main dengan dengar orang kata Main dengan nak turut orang Main dengan agak-agak dan teka-teka Hak kita buat belum tentu betul Dan dibimbangi tak betul Sebahagian daripada benda yang kita buat Bila tak betul, kita tidak boleh Klaim kata-kita ikut Allah dan ikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala tersebut tentang golongan ini Allah sebut mereka sebagai golongan yang rugi. Mereka menyangka apa yang mereka buat selama ini betul. Mereka hanya sedang bahawa apa yang mereka buat tak betul. Bila dia sampai di depan Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhirat esok. Baru sedang kata sebahagian daripada yang dia buat tak betul. Dengan kerana tak betul, tidak ada ganjaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tak masuk dalam golongan rugi, golongan yang buat benda-benda agama -benda berdasarkan kepada teka-teka dan agak-agak hati. Dan tidak berdasarkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Fatimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita guna tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Nurul Ihsan jilid 3. Kita masih lagi berada pada tafsir Surah nur yang diturunkan di Madinah. Kita dah baca ayat 11. Pada bulan lepas firman Allah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innal ladzina ja'u bil if husbatum minkum wala tahsabuhu sharralakum bal huwa khairulakum likul limriin minhum maktasaba minal izz wallazi tawalla kibruhum minhum lahu azabun azim yang maksudnya kita dah tengok pada bulan lepas Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman nak menceritakan tentang kisah al-izz Ataupun maksudnya kesah fitnah ataupun cerita bohong. Allah berfirman Innaladina jaubil ifk asbatun minkom bahwasanya segala mereka yang bawa datang dengan ifk, iaitu dengan cerita bohong terhadap Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu adalah terdiri daripada kalangan orang-orang mukmin. Tuan, tuan yang fitnah Aisyah itu, orang mukmin Tuhan kata. Orang Islam, mukmin pula lagi, tiba-tiba boleh terlibat dalam sama-sama memfitnah isteri Nabi SAW. Ini kata manusia. Ini kata manusia, kadang-kadang dia respon kepada berita kansati, hadiah dengan. sedang dia tak tahu hujung pangkai cerita sampai cerita yang melibatkan isteri nabi sallallahu alaihi wasallam depa boleh respon secara negatif maka sebahagian daripada orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, sahabat-sahabat nabi boleh terlibat dalam kumpulan menuduh Aisyah isteri nabi sebagai orang yang buat benda salah Tuhan kata dalam ayat itu... ...la tahsabuhu syaral lakum bal huwa khairul lakum. Kamu jangan duk sangka... ...perbuatan kamu... ...penglibatan kamu... ...di dalam mengembangkan cerita tak betul itu... ...tak elok untuk kamu. Tuhan kata... ...bahkan baik bagi kamu. Baik dalam maksud kata apa? Dalam maksud kata... ...bila tersebar cerita macam tu, ...riuh orang duk bercakap... ...kata isteri Nabi jahat... Allah buat turun satu ayat. Allah membersihkan isteri Nabi SAW daripada tuduhan. Sekaligus terserlah orang-orang yang buat salah. Orang-orang yang menyebarkan cerita tidak betul ini. Dan yang lebih penting ialah dia menjadi pengajaran kepada sahabat-sahabat lain. Sahabat-sahabat lain berasa oh, nasib baiklah hari itu kita tak bersama-sama dengan orang yang turut mengembangkan cerita tak betul ini. Kalau kita sama-sama terlibat dengan orang yang mengembangkan cerita yang tak betul ini, kita juga akan turut dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Setidak-tidaknya, benda itu membawa pengajaran kepada sahabat-sahabat yang lain. Firman Allah, Likun limri'in minhum maktasabah minal'id. Ati-tiak-tiak seorang daripada mereka, barang yang dia usahakan daripada dosa, maka balasnya pada hari akhirat. Dan pada dunia, dia dikenakan had akan mereka itu oleh Nabi SAW. Tuduh orang, dia ada peruntukkan di dalam hukum hudud Tuduh orang, dia kena haddul khadzah. Iaitu hukum had yang dikenakan ke atas orang yang tuduh orang sehingga menyebabkan jatuh maruah dan kehormatan diri orang tu Maka dia dikenakan 80 rotan atas belakang. Tak kena atas dunia, akhirat dia kena. Itu sebab kata lidah jangan duk petik ikut suka kita nak kata-kata atas dunia ni tapi malaikat rakib dan asif dia mencatat semua benda ni kalau di dunia ni tidak dilaksanakan hukum hudud maka kita tak kena haddul qazam kita tak kena hukum sebab 80 ratan hukuman itu tangguh sampai akhirat di sana kita kena di atas keceluparan lidah kita kita terima di sana demikian Islam memelihara kehormatan diri manusia Islam tak suka mana-mana orang suka-suka merosakkan kehormatan diri orang lain Islam tak suka kalau betul kamu nak kata macam yang kamu kata tampilkan saksi-saksi yang siqah untuk mendahwa orang itu tanpa saksi yang siqah kamu tak boleh tuduh orang kamu tuduh 80 orang tanah di belakang inilah akibat yang terpaksa dihadapi oleh sebahagian daripada sahabat-sahabat Nabi kerana ketelanjuran depa kembangkan cerita yang cerita itu bukan sahaja menjatuhkan maruah isteri Nabi bahkan menggoncang rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, "Wallazi tawalla kibruhum lahu azabun azim." Dan mereka yang perbuat yakni beri percaya beri jadi besar daripadanya ha, bagian siapa yang menggembar menggembarkan berita itu sampai jadi cukup besar orang bercakap di sana sini kerana dia terlibat menggembar cerita itu maka baginya azab yang besar yakni neraka tak balasan yang Tuhan nak bagi ke orang yang bertanggungjawab menjatuhkan nama Rasulullah dan isteri Rasulullah melainkan neraka untuk dia yaitu di antara mereka Abdullah bin Ubay bin Salul kepala munafik dialah orang yang mula buka perkara itu dan memasyhorkannya malam ni kita sambung ayat 12 firman Allah laula iz sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minat bi anfusihim khayra apa kerana tiada ketika kamu dengang akan dia Zan oleh segala orang mukmin laki laki dan mukmin perempuan dengan sendiri mereka itu kebaikan yakni sayogia bagi kamu apabila kedengaran fitnah itu keluar kamu baik sangka dengan ummul mukminin jangan jahat sangka dengan dia Tuhan kata pasal apa masa mula-mula dengar cerita kata isteri nabi buat tak elok pasal apa masa tu hampa tak letak baik sangka kepada isteri nabi pasal apa Hampa bukan tak kenal isteri Nabi. Sekian punya lama hidup dia, dia satu orang yang baik. Kerana satu peristiwa yang tersebar tentang dia, hampa teruih bubuh dia di tapak kaki. Patut ke buat macam tu dekat dia? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Siapa tak kenal pak dia? Siapa tak kenal suami dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tiba-tiba kerana cerita yang tak tahu asas dia di mana, hampa boleh percaya cerita ni, hampa boleh terlibat mengembangkan cerita ni, sehingga mendukacitakan Nabi SAW. Tuhan sebut dalam ayat ni, pasal apa masa mula-mula dengar cerita tu, hampa tak tangkiskan benda ni. Pasal apa masa mula-mula dengar benda tu, hampa tak kata, takkan isteri Rasulullah nak buat lagu tu, aku tak percaya. Pasal apa hampa tak ambil penderian yang macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah s.a. Wa qalu haza ifkun mubin. Dan kata mereka itu, ini tuduhan dusta yang nyasa. Pasal apa masa tu hampa tak kata ini semua cerita bohong. Aku tak percaya dia sanggup buat macam tu. Pasal apa hampa tak kata lagu tu masa mula-mula dengar berita Tuhan dengar. Islam ajar kita suruh husnuzad. Islam ajak kita, suruh kita orang Islam ini baik sangka. Lebih-lebih lagi pada orang yang baik-baik. Tapi umat Islam, dia tak jadi macam tu. Bahkan sebahagian sahabat Nabi dulu tak jadi macam tu. Dapat tahu Islam suruh baik sangka. Tapi bila mai berita macam tu, cepat-cepat mereka -cepat buruk sangka. Kepada orang yang tak sepatutnya mereka buruk sangka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala marah kepada orang-orang yang bersikap gokoh seperti ini. Firman Allah: Laulaja'u alaihi bi arba'at isyuhada. Apa kerana tiada bawa datang mereka itu, iaiti tuduhan mereka itu dengan empat saksi. Tuhan kata hampa duk mengaji agama, nabi duk ajak dekat hampa, kalau sekiranya hampa nak tuduh satu orang dengan satu-satu tuduhan, bawa mai arbaat syuhada, bawa mai empat orang saksi. Pasal apa dalam kes ni hampa tidak minta saksi? Hampa terus percaya kepada berita yang mai ke telinga hampa pasal apa? Hampa tak minta saksi supaya naik saksi mereka itu supaya saksi yang dipercaya ini naik saksi mengaku bahawa sungguh dia tengok Aisyah telah buat tak elok dengan Safwan ini pasal apa apa tak minta dikemukakan saksi apabila apa dengar berita tak elok tentang Aisyah ini firman Allah فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَانِ فَاُلَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِهُمُ الْكَذِبُونَ Maka apabila tiada mendatang mereka itu dengan empat saksi. Maka mereka itu. yakni pada sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah yang dusta sekalian padanya. Tuhan kata oleh kerana hampa tuduh orang. Sedangkan hampa tak ada saksi, tak ada bukti. Hampa memang pemohong besar. Tuhan kata. Firman Allah. Walau la fadlullahi alaikum warahmatuh warahmatuhu fid dunya wal akhirah la matsakum fi ma aqadtum fihi azabun azim dan jika tiada kurnia Allah atas kamu dan jika tiada rahmat Allah pada dunia dan akhirat yakni dengan ampun dan maaf nescaya kena akan kamu pada barang yang kamu sesat padanya yakni peristiwa ifki itu azab yang besar pada akhirat Tuhan kata kalau tak sebab Tuhan ni maha pemurah, maha pengampun, limpah rahmat dia luas. Kalau tidak sebab tu, orang yang terlibat menyebarkan cerita tak betul tentang Aisyah ni, pasti akan dikenakan azab yang paling berat di hari akhir. Tuhan kata kalau tak sebab dia ni, kalau tak sebab Allah subhanahu wa ta'ala ni Tuhan maha pengampun, kalau tak sebab Tuhan ini terima taubat kamu kalau tak sebab Tuhan ini limpah rahmat dia luas kalau tak sebab tu orang yang bertanggungjawab sebar cerita tak elok tentang diri tentang diri isteri nabi tentang rumah tangga nabi akan dikenakan sanksi yang cukup teruk firman Allah id talqaunahu biarsinatikum Ketika kamu sebut, akan dia dengan lidah kamu. Yakni cerita akan dia uleh setengah daripada setengah. Sewaktu hampa duk pas cerita ni daripada seorang kepada seorang, seorang kepada seorang. Hampa pergi masjid semayang pun hampa cerita tentang tak elok isteri Nabi. Hampa pergi tempat kerja pun hampa cerita tentang tak elok isteri Nabi. Hampa pergi pasar, pergi tempat kedai membeli belah pun hampa cerita benda tak elok tentang isteri Nabi. Hampa duduk di depan rumah pun hampa cerita benda tak elok tentang isteri Nabi. Hampa duk sebar cerita ni daripada mulut ke mulut, mulut ke mulut dalam keadaan hampa tak pernah minta saksi yang dipercayai untuk nak mengesahkan cerita yang hampa dengar. Ni wa taquluna bi afwahikum ma laysalakum bi ilmun dan kamu bercakap-cakap main dengan mengolok olok kamu barang yang tiada bagi kamu dengannya ketahui. Tu dia dua kata dah boleh duduk bercakap lepas itu buat pergeli main bola buat pergeli main bola Allah isteri nabi pun manusia buat pergeli main macam tu pula cerita kau orang cerita benda tak betul tentang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas tu cerita tu hal keadaan cerita tu menghina Allah dia pun tak boleh jaga bini dia macam tu punya cerita hangpa duk bercakap sama-sama hangpa. -sama wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi 'azim. Dan kamu sangka akan dia mudah, yang ini tidak berdosa apa-apa dan dia pada Allah Subhanahu sangat besar dosanya. Itu dia. duk spread cerita yang tak betul ni, hangpa duk ingat benda ni hayyinan benda ni tak ada apa-apa. Kita cerita angin puput hilang, habis tang tu. Kita du ingat kita cerita merosakkan orang ni, habis di situ. Allah subhanahu wa ta'ala melihat itu benda besar. Kamu mesti jawab depan Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhirat itu. Lepas du ingat, Lepas tak nak cerita Aisyah ni, Apalah balik main dengan Sofwan, apa biduk buat tak elok macam tu. Hampa du ingat cerita tu habis di situ. Tuhan kata, dah... Allah subhanahu wa ta'ala Wa huwa inda Allahi azim Sedangkan cerita yang macam tu Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala azim Ini ini soal besar Kamu perlu bertanggungjawab di atas cerita kamu Firman Allah Walau la idha sami'atumu hu Kultum Ma yakunu lana anna takallama bihada apa kerana tiada ketika kamu dengar akan dia itu, kamu kata tidak sayogiah bagi kita bahawa kita bercakap-cakap dengan ini hadis if. Tu harulang lagi sekali apa masa hampa mula dengar cerita ni, Hampa tak kata kita bukan orang yang boleh nak komen isteri Rasulullah. Hang siapa hang nak pi komplain isteri Nabi? Hang tak mana yang ya, nak pi salahkan isteri Nabi? Hang tu tak mana? Layakkah kamu menghina isteri nabi? Pasal apa? Masa cerita tu mai dekat kamu, Tuhan kata kamu tak ingat macam tu. Sedak ke diri kita ni siapa kita nak hukum orang yang macam tu? Isteri nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita nak hukum. Firman Allah, subhanak, hadza buktanun azim. Firman Allah, maha suci Engkau. Ini tuduhan dusta yang nyata. Ia ya, ni ketika kamu dengar orang-orang bercakap itu Apa sebab kamu tidak kata Ini percakapan yang tidak patut dicakap Kerana dusta. Maha suci Allah daripada yang demikian itu Pasal apa? Tiga kali dah Tuhan ulang Pasal apa masa hampa dengar benda tu Hampa tak kata ini cerita bohong Tak boleh kita percaya kepada cerita-cerita yang seperti ini Pasal apa masa dengar tu tak kata macam tu? Muslimin dan muslima yang dirahmati Allah silam Ya'izukumullahu anta'udu li mislih in kuntum mu'minin. Mengajak menegah. Ha, maksudnya Allah memberi peringatan akan kamu. Bahawa jangan kamu ulang lagi bagi seumpamanya selama-lamanya. Tuhan kata tak apalah yang ini sekali. okey Lain kali kalau dengar cerita-cerita yang tak elok tentang orang yang baik-baik. Jangan cepat-cepat menyalahkan orang-orang yang macam ini kata dia jika ada kamu itu beriman sekalian jangan kamu ulang lagi perbuatan yang seperti ini kalau betul-betul kamu beriman dengan Allah jaga lidah kamu jangan lidah kamu di antara lidah-lidah yang terlibat di dalam menjatuhkan maruah orang yang tidak patut kamu jatuhkan macam isteri nabi SAW alaihi ini firman Allah wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bagi kamu <coughs> Akan segala ayat suruh dan ayat tegah Dan Allah ta'ala itu Tuhan yang amat ketahui Lagi amat halim Yang amat pandai pada barang yang disuruh dan barang yang ditegah Itu dia Tuhan kata dalam ayat ni Tuhan dah jelaskan dekat kita Apa yang patut kita orang Islam buat Apa yang patut kita orang Islam tinggal jangan buat Benar ni jelaskan Benda ni jelas dalam Quran, dalam hadis Nabi jelas. Apa benda patut kita buat? Apa benda yang kita tak boleh buat? Jelas benda ni dalam Quran dan dalam hadis. Pasal apa kamu mengaku kamu beriman dengan Allah? Tiba-tiba benda yang Allah larang tak bagi kamu buat tu kamu bimbuat. Benda Tuhan suruh kamu buat kamu tak buat. Pasal apa? Tuhan kata. Firman Allah, إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْتَ شِيْعَ الْفَاحِشَةِ fi allazina amanu lahum azabun alim fid dunya wal akhirah bahawasanya segala mereka yang suka bagi masyhur kejahatan pada segala orang yang mukmin itu bagi mereka itu azab yang sangat pedih dunia dan akhirat antashiya maksud dia suka sebar tuhan kata innal ladina yuhibbuna an tashiya al Sesungguhnya, orang-orang yang suka menyebarkan berita-berita keji. Dia syok benar macam ni. Pikutip di sana, pikutip di sini, kutip cerita-cerita tak elok tentang orang, sebarkan. Supaya semua orang tahu buruk orang ni, orang ni dan sebagainya. Barang siapa yang mempunyai kecenderungan yang seperti itu, cenderung untuk nak sebarkan keburukan orang dan sebagainya, sedangkan dia tidak ada bukti yang nyata apa yang dia bercakap. Maka orang-orang yang macam ni, Tuhan kata bagi mereka azab yang sangat pedih. Dunia akhirat. Atas dunia dia nanti kena akhirat telah. Atas dunia dia nanti kena. Satu hari buruk dia pula terdedak kepada orang. Tuan-tuan, manusia tuan-tuan. Manusia ni mana tak ada buruk. Mesti ada. Tak banyak sikit ada buruk. Tak banyak sikit ada buruk. Satu hari kalau dia kerja hidup buka buruk orang aib orang dan sebagainya. Satu hari buruk dia nanti terbuka kelah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kata orang yang buat kerja macam ni. al fahisha Suka nak mengembangkan cerita-cerita buruk ini. Maka orang-orang ini dunia kena akhirat telah dia mesti kena dengan had tuduh dan neraka dunia dia kena hukum had sebab 80 orang tanah di belakang sebab buat cerita yang menjatuhkan maruh orang lain sedangkan dia tidak ada saksi dan tidak ada bukti 80 orang tanah di belakang tak kena bawa pergi ke akhirat sana nanti kena bahkan di akhirat dia akan diletakkan di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha mengetahui. Yang ni tahu akan tiada jadi perkara itu daripada mereka itu. Hampa sebablah cerita macam mana pun kata Aisyah ni buruk. Allah tahu kata cerita tu tak betul. Benda yang hampa cerita tu tak berlaku. Allah tahu. Baru cerita ni satu semenanjung tanah Arab dengar cerita kata isteri Nabi perangai buruk. Satu semenanjung tanah harap orang bercakap tentang buruknya. Kelakuan isteri Nabi SAW. Tapi Allah sendiri kata, Wallahu ya'lam. Allah tahu hak sebenar. Hak sebenar isteri Nabi tak buat langsung. Tak teringat nak buat benda-benda buruk. Hampa yang dia buat cerita kata dia buat benda buruk dan antum la tapi kamu manusia sebahagian tak tahu apa dengar cerita orang hampa percaya hampa tolong sebar lagi cerita yang penuhnya dibuat oleh isteri nabi sallallahu alaihi wasallam dan kamu tidak ketahui akan hakikat sebenar kejadian itu tuan kata hampa tak tahu firman Allah walau la fadlullah 'alaikum wa rahmatuhu wa anna Allahar raufur dan jika tiada kurnia Allah atas kamu dan rahmat Allah dan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang amat lemah lembut lagi kasih sayang kepada hamba dia nescaya menyegara Allah dengan seksa akan kamu itu dia Tuhan kata, kalau tak kerana Allah ni Tuhan maha penyayang kepada makhluk, kepada hamba dia, Tuhan nak turun azab la-la tu juga bagi kena dekat orang yang duduk sebah cerita tak betul eh. Tentang isteri Nabi SAW ni. Tuhan kata, kalau tak kerana dia ni ada sifat kasih sayang yang hebat kepada hamba-hamba dia, kalau tidak kerana tu, orang ada buat cerita ni, Tuhan musnahkan masa dia tengah dia buat cerita tu firman Allah ya ayuhalLadin amanu la tettabi o khtuatil wahai segala orang yang beriman jangan kamu ikut lintasan syaitan. Tonton tengok ayat Qurannya eh? dia kelah kelah kelah kelah kelah dia lembut tuhan kata pula ujuk pula ya ayuhalLadin amanu la tettabi o khtuatil wahai orang-orang yang beriman jangan ikut langkah-langkah syairah dia slow balik Tadi duk marah orang yang terlibat menyebarkan cerita-cerita buruk sedangkan dia tak tahu ujung pangkai cerita dia cerita macam dia tengok benda tu orang-orang yang macam ni kalau tidak kerana Tuhan ni kasih sayang dia kepada hamba dia tinggi kalau tidak kerana kasih sayang yang tinggi Tuhan nak binasakan mereka masa mereka tengah duk cerita tu tapi Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Pengasih kepada hamba-hamba dia, Tuhan tangguh dulu hukuman kepada depa ni dengan harapan depa bertobat daripada kesilapan depa. Lepas tu Tuhan dia selow balik. Ya ayyuhallazina amanu, la tattabi'u khutuwatisyaitaan. Wahai orang yang beriman, jangan ikut syaitan. Tuhan kata wa mayittabi'u khutuwatish shaitani fa innahu ya'muru bil fahshaa'i wal munkar makabahwasanya syaitan ini menyuruh dengan maksiat yang keji-keji dan yang mungkar pada syarak. Hampa bukan tak tahu syaitan ni kerja dia apa? Kerja dia nak bagi lingkup kehidupan manusia. Itu kerja syaitan. Kalau Adam dengan Hawa pun syaitan main peranan, ini kan pula kita Adam dengan Hawa tu duduk di syurga dulu ni. Nabi Adam dengan isteri dia Hawa duduk di syurga. Allah jadikah sebab-musabak nak turunkan Adam ke dunia ni dengan peranan syaitan. Kalau para Nabi Adam dengan isteri dia Hawa pun syaitan pergi main peranan sampai akhirnya mengakibatkan Adam dan Hawa kena turun ke dunia ni, dia nak biar kita ni. Sekali-kali syaitan tidak akan biar, dia sumpah depan Allah yang dia akan sesatkan anak cucu Adam seluruhnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kata, apa bukan tak kena syaitan? Mana pernah syaitan buat baik dekat manusia? Tak pernah. Itu hadis yang kita baca di masjid seberang jaya dulu, lama dulu. <coughs> Cerita tentang seorang sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari dia ni Abu Ayyub Al-Ansari ni orang kaya, dia ada gedung simpan barang hari-hari barang yang dia simpan dalam gedung ni hilang, ada benda curi Abu Ayyub Al-Ansari pergi nak tengok siapa yang duk curi barang dia ni, akhirnya dapatlah syaitan yang duk curi ditangkapnya syaitan ni syaitan ni janji kata ta'ubat dah lah lepas ni apa semua, minta lepaslah. Abu Ayyuk lepas syaitan ni dia bercerita ke Nabi SAW dia kata syaitan ada ni meluk curi barang aku dan sebagainya dan aku dah lepas dia Nabi kata dia janji apa? dia janji dia tak mau curilah Nabi senyum ya. pasal apa Nabi senyum? Nabi tahu dah syaitan ni tak pernah tak pernah betul bila bercakap makna ketahan kena jual dengan dia sekupang dua duit Esok mak curi pula. Abu Ayyub tangkap pula. Pujuk rayu macam tu, macam ni dan sebagainya lepas pula. Perjumpa Nabi pula, habang. Nabi senyum pula. Nabi kata dia kata apa? Dia janji dia tak lepas lah. Kali ni dia tak akan mencuri lah. Nabi senyum pula. Tak apa sampailah kali ketiga akhirnya syaitan ni minta lepas Abu Ayub tak mau lepas dia bagitau dekat Abu Ayub okeylah Lah ni dia kata aku nak beritau dekat kamu satu benda kalau sekiranya kamu buat benda ni bukan kata aku member-member aku syaitan lain pun tak akan main mengganggu kamu lagi apa benda dia kata baca ayat kursi. Syaitan boleh hajar dekat Abu Ayub, suruh baca ayat kursi. Dia kata kamu baca ayat ni, bukan kata aku, member aku, jenis kami ni tak akan boleh mencuri barang kamu lagi. Abu Ayub lepas dia. Pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah dia curi bola, aku dapat tangkap juga. Nabi kata tu macam mana? Ku lepas juga. Dia kata bagus. Apa pula dia janji ke kamu kali ni? Dia kata dia bagi tahu suruh baca ayat kursi. Bila Nabi SAW dengar yang tu Nabi kata ke dia. Nabi kata, wahai Aba Ayyub, inilah kali pertama syaitan cakap benar. Betul. Maknanya apa? Kalau baca ayat kursi, syaitan akan jauh daripada kamu. Kamu dipelihara Allah SWT. Nabi kata, inilah baru sekali syaitan cakap benar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia punya banyak cerita tentang syaitan ni tiba-tiba manusia sabat hari setiap hari terpedaya dengan syaitan muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah pilih firman Allah walaula fadlullah 'alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada walakinna Allah hayuzakki may dan jika tiada kerana kurnia Allah atas kamu dan rahmat Allah nescaya tidak mensuci Allah Daripada seseorang kamu itu selama-lama daripada dosa dengan taubat. Tuhan kata kalau tidak kerana dia ni maha pengampun, maha penyayang. Kalau tidak kerana Allah ni sanggup ampun manusia, Allah sayang kepada manusia. Kalau tidak kerana tu, Allah subhanahu wa ta'ala kata, Sekali-kali Allah tidak akan ampunkan dosa orang yang fitnah isteri Nabi SAW. Tuhan kata kalau tak sabit, Tuhan ni ada sifat pengampun dan sifat penyayang. Kalau tak sabit ada yang tu, Allah tak akan ampun orang yang buat cerita. Cerita tak elok tentang isteri Nabi SAW ni. Apa bertobat pun Tuhan tak akan terima. kalau Tetapi Allah SWT, Tuhan yang mensuci ia akan mereka yang dikehendaki dengan dengan terima tawbat daripadanya tapi Allah Subhanahu Wa Taala ni manusia buat dosa macam mana pun selagi mana manusia tu bertaubat kepada dia dia terima taubat manusia ni yang kata Allah Subhanahu Wa Taala tapi Tuhan tak mau kita main-main dengan dia dalam ayat Quran Tuhan sebut innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufra Lam yakun lidda uli yaghfir lahum wa la yahdihim sabila. Sadaqa Allahu alazim. Tuhan kata sesungguhnya orang yang beriman, summa kafaru, lepas tu ingkar dekat Tuhan. Summa amanu, lepas tu beriman. Summa kafaru, lepas tu ingkar pula. Summa zadadu kufra, maka orang yang macam ni bertambahlah kekengkaran dalam dirinya. Lam yakunillahu yaghfira lahum sekali-kali Tuhan tidak ampun dosa depa ni. Wala yahdiyahum sabila Tuhan tak tunjuk kepada depa jalan kebenaran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan main-main dengan Tuhan. Kita dah buat silap sekali, mesti ampun dengan Tuhan. Jangan ulangi kesilapan yang sama. Setelah kita bertaubat ya, kesilapan yang dulu. Kalau saya buat, saya dah. Saya buat, saya tak buat sedekah, tak buat sedekah tu itu dianggap istihza itu dianggap main-main dengan Allah Subhanahu wa taala main-main Tuhan Allah Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian firman Allah wallahu samiun alim dan Allah taala Tuhan yang amat mendengar perkataan tuduh kamu itu lagi amat ketahui dengan qasad dan maksud dan niat kamu itu ya hak tuduh benda tak betul tu innallahu samii' Tuhan dengar Setiap tuduhan yang keluar daripada mulut kamu ini, Inna Allah asami'ah. Tuhan dengar apa hamba kata. Alim dan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan mengetahui niat hamba. Mata hamba duk kata benda itu. Apa niat mereka? Adakah niat mereka kerana nak menjatuhkan nama, nama isteri Nabi Alaihi Wasallam? Kalau itu niat hamba, lebih teruk lagi kesalahan yang hamba buat. Tapi kalau hampa sebar cerita ni di mulut, tapi niat bukan nak menjatuhkan marwah isteri Nabi dan sebagainya. Tetapi hampa sebar cerita ni dalam keadaan hampa pun blank, jahil, tak tahu benda yang sebenar macam mana, cuma terikut-ikut dengan orang duk cerita. Allah tahu juga maksud kamu. Tujuan yang ada dalam hati kamu tu, Allah subhanahu wa ta'ala alim. Dia maha mengetahui. Muslimin dan muslima ini rahmati Allah. Dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang mendengar perkataan tuduh. Dan Allah tahu akan maksud yang tersirat di hati kamu. Firman Allah. Wala ya'tali. Bukan wala ya'tali. Bukan wala ya'tali. <coughs> Begitu, dia, ha? Wala ya'tali. Begitu. Wala ya'tali ulul fadli minkum was sa'ati an yu'atu lil qurba wal masakin wal dan jangan bersumpah orang yang mempunyai kelebihan agama daripada kamu dan keluasan harta di dunia itu bahawa tidak mau memberi sedekah mereka itu akan yang mempunyai kerabat dan segala miskin dan segala muhajirin pada jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Tuhan besar. Jangan ada mana-mana orang yang ada kelebihan. Sama ada lebih ilmu ataupun lebih harta, apa-apa kelebihan, jangan ada orang yang mempunyai kelebihan bersumpah tak mau guna kelebihan dia untuk orang yang dia marah. Jangan ada orang yang ada harta kerana marah dekat satu orang. Sedangkan orang tu orang susah berak ditolong. Dia bersumpah. Dengan nama Allah aku tak mau tolong dia ni. Tuhan kata jangan macam tu. Kerana tolong orang itu benda baik. Kita tak boleh sumpah tak mau buat benda baik. Tak boleh. Kerana marah dekat satu orang sumpah. Aku sumpah dengan nama Allah. Aku tak mahu dah mengajak dia ni. Tak boleh. Kerana mengajak orang itu benda baik. Tak boleh sumpah tak mahu nak buat benda baik. Baik, dia kata turun ini ayat pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang telah bersumpah dia. Bahawa tiada nafkah atas Musaffah itu nama dia ha, tuan-tuan budi tu. Okay. Musaffah nama dia tu, min sin tu bukan min sin alif, bukan min sin lam tu oh tu tak dekat musappah hmm? baik dia kata turun ayat ini pada Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq yang telah bersumpah ya, bahawa tiada nafkah atih musappah yakni anak khalahnya khalah maksudnya mak sedara sebelah sebelah mak hmm? dia kata iaitu anak sedara ibunya anak sedara ibunya maksudnya sepupu dia lah kan dia abang pergi susah kan okay. anak kepada sedara ibunya mak Serina Abu Bakar. ada adik perempuan anak adik perempuan tu dengan Serina Abu Bakar jadi sepupu lah eh? jadi musattah ini sepupu Serina Abu Bakar. dia ni orang susah Selama ni, hidup atas ihsan Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq, hidup belanja untuk dia. Musabtoh ini sepupu Sayyidina Abu Bakar ni orang miskin, orang susah. Sayyidina Abu Bakar ni orang kaya. Dia saudagar yang kaya oleh kerana sepupu dia ni anak mak penakan dia ni sepupu dia ni miskin maka Sayyidina Abu Bakar selama ni dia duduk spend untuk kawan tu dia duduk belanja untuk kawan tu mengaji kawan tu, perbelanjaan kem baju, makan minum miskin. dia duduk belanja kawan tu tiba-tiba satu hari Sayyidina Abu Bakar bersumpah dia nak berhentikan belanja terhadap sepupu dia ni eh, ini dia ada cerita tuan-tuan Musappah ini ceritanya cerita Musappah ini dia sudah dengar cerita yang disebarkan dalam masyarakat. Kata Aisyah sudah buat jahat dengan Tafuat. Dalam fitnah iski yang kita baca bulan lepas. Dia dengar cerita ni orang duk cerita. Cerita tentang isteri Nabi. Telah terlibat dengan satu benda tak elok. Dengan seorang sahabat yang bernama Tafuat bin Mu'attal. Bila dia dengar benda tu, dia balik abang ke mak dia. Dia ni ni. Musappah ni. Bila dia dengar benda tu, dia balik habang kat mak dia. Mak dia, mak penakan Sinau Bakang. Dia balik habang kat mak dia. Mak dia pula bila dengar benda ni, pi ke rumah Sayyidatina Aisyah, pi habang dekat Aisyah. Dia kata, orang tak tahu ke? Dia kata, orang pakar duduk cerita pasal orang tu. Yang si Aisyah ni tak tahu sungguh-sungguh. Dia tak tahu pun kata orang duduk cerita kat dia. Cuma, dia boleh rasa... Nabi dengan dia agak renggang kalau dulu Nabi balik bercerita banyak bertimbang tunjuk kemesraan dan sebagainya dengan dia tiba-tiba lah ni Nabi balik nampak tawak sungguh dengan dia tanya sepatah jawab sepatah duksak nak keluar balik dan sebagainya dia boleh rasa kelainan Nabi ni tapi dia tak tahu pasal apa lah mak kepada Musa. Yang ni, mak pernahkan Syedina Abu Bakar. pi ke rumah dia, dia ni lah orang yang mula-mula cerita dekat Aisyah. Orang tak tahukah apa orang duk cerita di luar nu? orang duk cerita pasti hang dengan fafuan, sudah buat benda tak elok. Aisyah bila dengar macam tu, bila Nabi balik, dia tanya Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah, betul eh kah orang duk cerita tentang aku di luar sana? Nabi kata, betul e. Patutlah dia kata aku nampak orang lain aja dengan aku lah ni. Nabi diam, Nabi tak kata apa. Nabi tak marah bini dia, Nabi tak tuduh bini dia tapi Nabi rasa sangat duka cita dengan kerana cerita yang orang dok buat tentang rumah tangga dia. Maka Aisyah kata dekat dia, Aisyah kata ya Rasulullah, kalau macam tu hantar aku balik rumah mak aku. Nabi pun kata kat dia, siap belah. Allah punya serat dia ni. Nabi kata tak apa lah siap baju, siap bed, jom Nabi hantar terus Nabi bawa dia, pergi hantar rumah Sayyidina Abu Bakar as Nabi kata pula dekat Sayyidina Abu Bakar dia kata, aku ambil anak kamu dengan cara baik aku hantar dia dengan cara baik tapi Nabi tak bermaksud cerai cuma Nabi nak kata, untuk tempoh yang terdekat ni tolong jaga balik anak kamu ni Nabi pun rasa sangat dukacita Sayyidina Abu Bakar pula tanya anak dia, apa cerita sebenarnya macam mana saya nak ubahkan sebagai satu bapa mentua yang baik, seorang sahabat Nabi dan juga bapa mentua Nabi, dia tak maulah nak pergi duduk randuk masuk dalam rumah tangga Nabi, pergi duduk tanya, dia tak maul. Dia anggap Nabi boleh settle benda ni, Nabi boleh selesai benda ni. Bila Nabi hantar anak dia balik rumah dia, dia rasa sangat sedih. Bila dah anak dia balik rumah dia, baru dia tanya anak dia, dia kata apa cerita, sebenarnya macam mana. Aisyah ni bila bapak dia kata lagu tu dia pun kata dia tak tahu sehinggalah dia kata mak musaffa mak benakan eh? mak benakan Sino Bak tok benakan dia sehinggalah tok benakan mai dia rumah tok benakan cerita kata ni cerita ni lagu ni lagu ni lagu ni Saidina Abu Bakar bila dengar macam tu dia sudah berasa macam mana Oh, sudah berasa terhentak hati. Dia kata, oi macam mana dia ni pula. pi Terlibat tidur sebar cerita ni. Dia pergi anggap kata, Musabah dengan mak dia terlibat. Sebab apa? Sebab mak dia kata, Dengar daripada Musabah. Sedangkan Musabah ni, Abu Bakar duk belanja untuk dia. Abu Bakar kata, Macam mana aku duk belanja dekat hang hari-hari, Tiba-tiba hang terlibat. Dia buat cerita tak elok tentang anak aku. Dan nampak dia punya tangkut cerita tu. Itu ceritanya ni nak boleh keturun ayat ini, ni maka Selina Abu Bakar kerana terlampau sayang dia kepada Aisyah dia marah orang yang buat cerita tak elok kepada anak dia cerut Selina Abu Bakar bersumpah dia kata demi Allah aku tak akan belanja lagi duit aku untuk musabah ini dia kata Allah buat turun ayat ni Allah kata tak boleh orang yang Allah bagi kelebihan, harta dan sebagainya tak boleh dia bersumpah tak mau nak belanja harta untuk jalan kebaikan. Tak boleh bersumpah macam tu. Ayat ini turun. Ditujukan kepada Syedina Abu Bakar as-Selih. Kerana apa? Kerana dia telah buat benda yang macam ni. Begitu. Baik. Dia kata atas musattah yang ni anak khalahnya. Iaitu anak sedara ibunya. Dan musattah ini miskin, Lagi hijrah badri. Yang ni masuk dalam perang badar. Tak kala masuk ia pada hadis if itu. Ni yang kata Musabqah ni pun bukan orang jahat. Waktu berlaku perang badar, tentera Islam cuma ada 313 orang. Dalam 313 itu salah seorangnya Musabqah. Orang baik, orang bagus turun dalam perang badar. Eh, Nabi bagi jaminan orang yang terlibat dalam perang badar ini orang yang baik-baik. Nabi bagi jaminan dalam hadis dia. Musabqah ini salah seorang daripada orang yang terlibat dalam perang badar tiba-tiba Abu Bakar bersumpah tak mahu nak belanja duit lagi untuk Musabah ini begitu kemudian daripada ia nabuk hatinya sedangkan sebelum tu sini Abu Bakar duit belanja untuk dia tiba-tiba nak stop tak mau tolong dan manusia daripada sahabat-sahabat Nabi yang bersumpah mereka itu tidak mau beri sedekah ke hati orang yang bercakap perkara itu itu dan ayat ni juga turun sekali untuk sahabat-sahabat lain selain daripada zina Ubak dengan Kit Musaffah ini sahabat-sahabat Nabi alai pun ada juga yang kaya-kaya yang selama ini duk sponsor duk bagi duit tolong orang tua-orang ni apabila depa tahu orang hak depa tolong tu terlibat duk sebar cerita tak elok tentang isteri Nabi Dapat stop bantuan kepada orang-orang yang duk buat cerita tak elok ni maka ayat tadi turun sekali dengan depa ni semua mesti dengar ayat ni jangan hentikan bantuan kebaikan kepada mana-mana orang yang baik-baik begitu <tuh> Firman Allah wal-ya'fu wal-ya'sfahu dah hendaklah maaf mereka itu eh? maafkan mereka itu maksudnya maafkanlah orang yang sebelum ni terlibat duk sebar cerita tak elok ni maafkan mereka begitu dan ampun mereka itu akan yang demikian itu Ha? bagi ke maafkan, ampunkan depa ni. Anggap kata itu satu kesilapan yang depa buat. <coughs> Firman Allah, "Ala tuhibbu na yaghfira Allah lakum, wallahu ghafurur rahim." Tidakkah kamu suka bahawa ampun Allah bagi kamu? Tuhan kata hangpa tak suka Tuhan bagi keampunan pada hangpa yang buat salah? Dan Allah Taala itu Tuhan yang amat mengampun lagi kasih sayang bagi segala orang yang mukmin. Allah subhanahu wa ta'ala dia Tuhan maha pengampun kata Syedina Abu Bakar bala ana uhibbu an yafirallahu li Abu Bakar as-siddiq bila dengar dengan ayat ni turun turun dia kata sebenarnya aku suka bahawa ampun Allah bagi aku Syedina Abu Bakar tuan, -tuan. ni yang kata Syedina Abu Bakar dengar-dengar kata satu ayat turun nak tengok Tindakan dia yang tak betul. Dia bersumpah tak mahu nak culung dah musattah ni. Turun ayat. Teguk dia. Jangan duk tahan bantuan kepada orang-orang yang macam musattah ni. Dia bila dengar dengan ayat tu. Allah pula kata. Alatuhibbuna an ya'firallahulakum. Han tak suka sukakah Allah nak ampunkan dosa han? Kalau dengar apa yang Tuhan kata. Tuhan akan ampunkan dosa yang, yang dah terlepas tadi ni. Sayyidina Ubaqah dengar-dengar ayat tu Nabi baca kat dia dia kata bala ana uhibbu an yaghfir Allah li sesungguhnya dia kata aku sangat suka kalau sekiranya Allah nak ampun aku dia kata aku tentu ikut perintah Allah dan aku akan terus sambung bantuan aku kepada musyaffaq ini begitu sebenarnya aku suka Allah ampun aku dan balik ia yang ni balik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada nafkah musappah itu Dia pun terus sambung balik bantuan dia Kepada Kepada musappah yang dia tahan bantuan tadi Barang yang ada nafkah Dahulunya dan bersumpah Serina Abu Bakang, dia tak berhenti Nafkah atasnya selama-lama Bukan setakat dia Dia bagi balik bantuan, dia bersumpah lagi sekali Aku tak akan berhenti Aku tidak akan hentikan Bantuan aku kepada musappah ini Sampai aku mati, dia kata itu dia yang kata sahabat Nabi Sepotong ayat Quran cukup Untuk nak potong keburukan Yang mereka terbuat Terbuat Bukan saja nak buat Terbuat Pasal apa? Kerana terlampau sayang dekat anak Tiba-tiba orang pitenang anak dia Anak tu pula isteri Nabi Yang lebih dia sayang daripada anak dia sendiri Maka dia bertindak macam tu Semata-mata kerana sayang dia pada Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Bukan niat buruk, tapi niat sayang Nabi dia bertindak macam tu. Tu pun Tuhan kata tak boleh buat macam tu. Dia dengar dengar Tuhan tegur kata tak boleh, terus so, dia berhenti. Perbuatan hak tak betul tadi, dia buat balik benda hak elok tadi. Dia sambung balik bantuan dia kepada Musaffaq dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersumpah bahawa dia sekali-kali tidak akan berhenti bagi bantuan kepada Musaffaq sampai dia mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu apa yang kita baca daripada ayat Quran dan pengajaran dia banyak sekali. Itu kena ambil ingat benda-benda. Kita baca benda-benda ni semua bukan abuan dengar, jadi cerita dah. Kita baca Samia'na wa ata'na. kita dengar apa yang Tuhan kata, kita tahan apa yang Tuhan suruh. Insya-Allah kalau kita ikhlas Tuhan tahu, tuan Wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim Tuhan kata apa juga yang kamu buat kalau sekiranya benda tu baik maka Allah Maha mengetahui Manusia mungkin tak tahu benda yang kita buat tu baik ke tak baik manusia berhak untuk buat seribu tafsiran tentang apa yang kita buat tetapi Allah Subhanahu wa ta dia tahu apa tujuan kita sewaktu kita buat satu-satu benda kalau kita ikhlas dengan Allah, Allah tahu. Allah Subhanahu Wa Taala sahaja Tuhan yang akan memberi ganjaran kepada kita, bukan manusia. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini memberi pengajaran kepada kita semua, insya Allah. Lepas ini kita sambung ayat 23. Firman Allah Inna Ladin Yirmun Al Muhsanat, Yirmun Al Muhsanatil Ghafilatil Muaminat, Lu'nu Fi Dunya Wal Akhirah Lakhum Azabun Azim. Al-lepas ni dia nak cerita tentang orang yang tuduh orang-orang yang baik-baik. Orang-orang perempuan yang baik-baik dituduhnya buat benda tak elok. Maka dilaknat mereka ini oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dunia akhirat dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Wallahu a'lam. Ayah sembahyang tak sah. Semua ibadat sangkut. Ayah sembahyang tak sah tentang pegang Quran berdosa. Sebab itu kata la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh sentuh Quran melainkan orang-orang yang suci. Maksudnya suci hadas kecil hadas besar. Ayah semayam tak sah hadas kecil tak tak suci. Kita tak bersih, kita tak tak terangkat hadas kecil kita, kita pegang Quran hukumnya haram. Ayah semayam punya batek kecil ya. Eh? Ayat semayang tak sah, kita tawaf tak sah. tawaf tak sah, rukun haji sudah gugur. Gugur rukun, rosak satu ibadat. Kerana ayat semayang, haji yang kita belanja sampai 10 ribu nak pergi tu, kita tak bawa balik haji yang magrur, kita bawa balik dosa kerana kejahilan kita ayat semayam yang lain. Sebab kita dengar dalam masyarakat bila kata baca baca ayat semayam, ha, jadi orang selalu begitu. Baca baca ayat semayam, dia kata bacalah tajuk-tajuk. Dia menganggap benda tu sebagai benda-benda yang yang kecil hina dan sebagainya, sedangkan benda tu yang nak menyebabkan dia sangkut segala galau. Jadi kita nak baca bukan nak habaq kata ambil ayat sembahyang lagu leguni leguni ni saja tapi kita nak habaq macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk macam mana Nabi berwuduk Pasal apa? Pasal ibadat tak boleh reka. Malaikat kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu. Soalan, mak kawan saya sakit jantung dan tak dapat puasa soalan adakah anak-anak wajib mengkabarkan puasa ibunya atau hanya bayar fidyah kepada fakir miskin? ada setengah pendapat mengatakan wajib dua-dua sekali minta penjelasan dia macam ni tuan-tuan sakit ni dalam Islam dia ada banyak kategori, banyak jenis ada sakit yang ada harapan boleh baik ada sakit tidak ada harapan boleh baik nak tahu ada harapan tak ada harapan? Quran kata fasalu ahlazikri in kuntum la ta'lamun. Ta kamu tanya orang yang pakar dalam bidang itu kalau kamu tidak tahu. So, penyakit kena tanya doktor pakar. Kalau doktor pakar mengesahkan dia ni sakit dia memang sakit tak boleh baik. Maka nak nak tunggu dia qada, qada puasa dia tak boleh qada. Dia tak boleh qada sebab penyakit dia tak boleh baik maka sebagai gantinya ialah fidyah maka orang yang sakit sakit yang tak mungkin boleh sembuh maka hari-hari puasa yang dia tinggal digantikan dengan fidyah fidyah dibayar serta-merta bukan tunggu mati buah beras atas papan surung papan tarik papan buah keranji dalam perahu habis turun-turun-turun sampai pukit 1 pagi sampai pukit 2 pagi pasal umur panjang Lepas itu anak cucu berkait duk pediah. Berkait itu makan kelipak juga. Fitiah apa ni? Fitiah ni Allah sebut dalam Quran. Fitiah itu ialah bagi makan orang miskin. Satu hari kita tinggai posa, satu cupak makanan. Satu cupak pergi bagi ke orang miskin. Itu fitiah. Mengikut penjelasan Al-Quran... Dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tuan-tuan. kita nak kata ugmah tak boleh mereka. Benda ni dia dah bagi kita jelas. Jangan kita hidup contoh, dok modify buat lagu tu lagu ni dan sebagainya mengikut faham kita. Kerana ugmah tidak ikut faham kita. Ugmah mengikut tunjuk daripada Allah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kepada saudara yang bertanya, sila baik dia. Kalau sekiannya disahkan penyakit itu penyakit yang tak boleh sembuh. Kalau penyakit boleh sembuh, masa dia sakit, dia tak puasa. Bila dia sembuh, dia sendiri Orang yang tak puasa itu kena kau puasa. Tapi kalau sekiannya sakit itu sakit hat tak boleh sembuh. Macam yang kita sebut tadi penyelesaiannya nah wallahu a'lam yang baik itu daripada Allah yang tak baik itu silap saya kita tanggungkan dengan tasbih kafarah dan suratul asr subhanallahi wal hamdu lih, an la ilaha illallah bismillahirrahmanirrahim wal inna innal insana la anha illa ladaynaa atawassal billah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 وبالإسلام دينه وبمحمد النبي ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي لجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الدأويل واهدنا سراطة المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم جعل جمعنا جمعا مرقوما وتفرقنا من بعده تفرق معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم